Dice que dice, pasatura, ahora un también la presión. Arunsago. Ahora pareja ve cual, pegida cero. Ahora vaya lot. Pasatura distinta esta vuelta matendo Ancari. Ya ventado eso ahora. <risa> bueno, eta honen bestez, bat bateko saioari ekiteko bertsariak aurkeztuko dizkizuet. Gasteizko eguzkilore taldekoak, mailan ensaedeokariz, <totipos> maite solo zabal usuerruizharkaute eta maila lasaga eta eraldeko altbepekoak julen izagirre, Ainhoa komas, Serapio López, Izar mendiguren, Unai mendibil, eta Iñaki kabeza ez dagoela. E, Hau dira gaurkoan bertxolariek egin beharreko lanpuntuagarriak. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka zortziko nagusian iruna bertso. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka zortziko txikian iruna bertso. Bakarka lau unak emanda bi bertso sortziko txikian, bukaera emanda sortziko nagusian bertso bat, bina punturi erantzun sortziko txikian, hitz bat emanda bertso bat nahi den doinu eta neurrian, eta taldeko hiru lagunen artean gaia emanda iru kopla zantimaminie doinuan trikitilariek lagunduta. Lanpuntua garriarekin hasi aurretik, bertsolari lari bakoitzari agurban eskatuko dizkiegu.